בעזרת השם יתברך, ספר אלים לתרופה, המשך, קס"ה. ברוך השם, אור ליום ו, ערב שבת קודש ואשלח, תקצ"ל, יפרת קטן, ברסלב. אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי על ידי מוסר כתב זה, ידידנו אבנחמן מטולצ'ין. עם אחד רוב על כסף, מרבי שמשון, ידידנו רוי יאיר, גם הקולמוסים. והוא בא לחדר עלייתי בעת שעמדו אנשי שלומנו לפניי ודיברתי עמהם מעסק המחלוקת שנתעורר מחדש. בתוך כך בא רבי נחמן הנעל וראיתי מכתבו וכן סיפר לי בעל פה. ואם מהראוי לזרוק בבכייה על צרה ומצוקה כזאת, עם כל זה נתגברתי ונתחזקתי בשמחה. כי חדבת השם היא מעוזנו. כי העיקר להתחזק בשמחה. רק באיזה שעה מיוחדת בוודאי במסתרים תבכה נפשי על רדיפות כאלה. ועתה בני ולבבי, וכל אנשי שלומנו היקרים, שימו לבבכם היטב לכל הדיבורים שכבר נדברו בינינו, כי כבר הקדים לנו השם יתבהך רפואה למכה על ידי שבעה משבעי טעם, שהם הדיבורים הקדושים ששמעתם מפי ומפי הספרים הקדושים, שיש בהם כוח להחיות את כל אחד ואחד גם בעת הזאת. כאשר רוב אנשי שלומנו נתעוררו מחדש על ידי זה, על ידי התעוררות המחלוקת הזאת. וכולם אומרים שהקיצו ועוררו אותה משנתם על ידי המחלוקת הזאת. ועתה בנה אל תעצב ובל איכר בעיניכם, כי השם איתנו אל תיראום. והנה בעניין שאלתו אם להתפלל בהקלויז, שמתי דבריי בפי מוסר כתב זה, שדעתי נוטה יותר שלא ייכנס להקלויז בשבת הזה. וקרוב בעיני שיקבע מקום בעיר חדש, שם מתפללים את שש שלומנו. ויתר מזה דיברתי עם מוסר כתב זה. והנה חצות לילה הגיע גם ערב שבת קודש. גם אליך תבין שאני צריך עתה ליישב עצמי הרבה, ביני לבין קוני. ואולי אזכה לפרש שיחתי לפניו מטבח, שיחמול על עלבוננו. על כן ההכרח לקצר. ותקבלו העתקה מהאיגרת שהכנתי להרה וכולי. היום, קודם לאור היום. וגם בזה תראו נפלאות השם שהשם יתברך סיבב בדעתי היום לכתוב האיגרת הזה. ואתם תייעצו אותי איך להתנהג בזה. ויתר מזה תשמעו מפי מוסר כתב זה. דברי אביך הנרדף מאוד ובורח בכל פעם להשם יתברך, ובהחמיו המרובים הוא מחזקנו ומושיענו בשמחה כי בו ישמח לבנו וכולי, נתן מברסלב. קס"ו, ברוך השם אמור ליום ב' וישב תקצ"ל, יפרת קטן, ברסלב. אהובי בני חביבי, קיבלתי מכתבך בלילה בעת השינה. כי אז בא השליח והקיץ אותי משנתי, וקראתי היטב. ומה אשיב לך, אהובי בני חביבי, טוב להודות להשם על כל הרחבה והרחבה שהוא יתבח בהחמה ועצומים מרחיב לנו בתוך הצהרה עצמה. ובפרט מה שכתבת מעניין שלום בית, שאיני מבין ממכתבך שאני מבין ממכתבך שהשם יתברך בעזריך בעניין זה, וזה העיקר. ושוב אין לך לדאוג כלל, כי עיקר המניעה שנקרא מניעה הוא רק בעניין זה, וגם זאת המניעה צריכים לשבר בשביל האמת, בשביל התכלית. ומי שאינו משברה, ונוטה מן האמת אל השקר מחמת עצת אשתו, כמו שנעשה עכשיו עם כמה רחמנא ליצלן, על זה נאמר ההולך אחר עצת אשתו נופל בגיהנם. וגם בעולם הזה מר לומר, לא כי בוודאי אי אפשר לו לציית אותה מכל וכול, ונשאר כרח מכאן ומכאן, רחמנא ליצלן, כידוע כי לנו כל זה. על כן צריכים להתחכם ולהתגבר לבלי ללך חרצתה במילי דשמיא. רק במילי דעלמה ראוי לשמוע הצתה כמבואר בגמרא, שמקשה על מאמר הנ"ל, ההולך חרצת אשתו וכו', והאי תתחגוצה וכו'. דהיינו לשמוע הצתה, ומשנה אה במילא דה-אלמא, אה במילא דשמיא. ותהילה לקל כבר היה לנו כמה איסורים ומניעות, והשם יתברך עזרנו לשוברם ולבלי לשמוע אליהם, עד שבחסדו נתהפכו לדעתנו, כמו שכתוב ברצות השם דרכי איש וכו'. ומחמת שבהחמיו הושיעך השם יתברך בעניין זה קצת, שוב אין לך להסתכל על כל הביזיונות כלל, כי כולם הם לטובה גדולה. ולדעתי טוב לך לקבוע מקום לתפילה עם אנשי בית המדרש דהיר חדש, כי כפי הנראה ששם אין למתנגדים שום כוח נגד אנשי שלומנו. ולמה לך לקנוס למקום שיש חשש ביזיון, ואיזה כבוד תרוויח אם תתפלל באקלויז. וביזיונות כבר יש לך, מאחר שהם מדברים מזה זה בעצמו ביזיון גדול. הרואה בעלבון עלובים יחוס על ביזיוננו וירחם עלינו ויושענו. בעניין אשר שאלת, עתה בלילה אי אפשר לחקור. המקום ירחם על בכיות וצעקות ישראל, על הקולות המרים ומרורים ממוות הנשמעים בכל הרחובות. אוי לנפשנו, מה שגרמנו בעוונותינו לראות צרה מרורה כזאת בדורותינו. אוי ומר לחולקים ומתנגדים כשיש להם עתה פה לדבר עתה כעל יראי השם כשרים אמיתיים, הדבקים בהצדיק האמת שממתיק מרותא דעלמא, שכל קיום העולם על ידו. מה נאמר, מה נצטדק? הדמעות זולפים מלבי ומעיניי כשאני אצטרך לכתוב לך בזה תשובה. כי זה סמוך שמעתי בתוך חשכת לילה קול זעקה גדולה ומרה. אוי, אוי ומר, בכל רחובות מספד ובכל ראש כורחה. מי ישמע ולא ידמע? זאת נחמותנו בעוניינו, מה שזכינו על כל פנים, לבלי להיות חולק על נקודת האמת. ובזה לבד יש לנו כוח לנחם ולשמח נפשנו גם עתה ולהפוך היגון והנחה לשמחה. והנה בוודאי נשמע לכם המעשה זרה ונבהלה שנעשה פה בליל שבת קודש העבר, שנהרגו כל הנפשות שהיו בבית רבי נתן בן רבי צבי אפטקר. ובשבת בעת תפילת שכרית נמצאו כולם הרוגים בביתם. דהיינו רבי נתן ענל ואשתו ואחיו רבי ירון משהו משרתת. רק שני ילדים נשארו בחיים. והגדולה, בת ארבע או חמישה שנים, מוטלת על ארז דווי, מוכה ופצועה ממכת אכזריות הרוצחים. והקטנה יונקת שדיים, וביום העבר באו ההרוגים לקבורה. תהא מיטתן כפרה על ישראל, ותהא נפשם צרוע בצרור החיים. ועדיין לא נמצאו הרוצחים, רק איזה ערל נתפס על זה. יתר מזה אין להעריך. והנה עתה הוא ממש כמו קודם הנס של חנוכה שהיו ישראל בצרות עצומות מכל צד, כמו כן עתה ממש. כי מזה הצד הצרה הנ"ל עלו למשמע אוזן דאבה נפשנו. ומצד זה מחלוקת כזה בביזיונות כאלה, בחריקות שיניים כאלה וכו'. ועל כולם הוא השונא הגדול שבתוך האדם בעצמו שמתגבר עליו בכל יום ובכל עת בהתגברות גדול מחדש. אשר על זה נאמר צופה רשע לצדיק וכולי, השם לא יעזבנו בידו וכולי, כמו שדרשו אבותינו זיכרונם לברכה. וגם על זה אמרו אבותינו זיכרונם לברכה, מציל עני מחזק ממנו. ובאמת כל הצרות הנער רחמנא ליצלן תלויים זה בזה. אבל חסדי השם כי לא תמנו חדשים לבקרים וכולי. ופרש רש"י שהחסדים מתחדשים בכל בוקר. ועל ידי זה יש לנו כוח לצפות ולקוות ולחכות ולייחל לישועתו תמיד. כי הוא יתברך גמר ויגמור הכל לטובה, וכי אתה מרום לעולם השם, ולעולם ידו על העליונה. וכתיב ימין השם רוממה ימין השם עושה חיל, חילות של צדיקים שמקשרים הכשרים הנלווים עליהם. ישובו המה אלינו ואנחנו לא נשוב עליהם. כמו שאמר הוא זיכרונו לברכה גמרתי ואגמור. וכאשר קצת ראינו בעינינו עד הנה עזרונו החמה ולא עזרונו חסדיו, כן יוסיף להושיענו יותר בנפלאות וחסדים וישועות גדולות ביותר, ככושתקאי. דברי אביכם ורבכם וחבריכם ותלמידיכם ואוהביכם באמת, אבק הנדרס תחת כפות רגלי כל אחד ואחד, נתן מברסלב. ושלום עוד לכל אנשי שלומנו באהבה רבה ובחימתן עזיזה. לכולם נאמרו כל הדברים האלה. והאהובי בני, תיתן אגר התל"ז לקרות לכל האחוזים בחבלי אבותות תאוותנו באמת. אולי יתעוררו כולם, או איזה מהם, לחשוב על תכליתו הנצחי על ידי דברנו, אשר זה חלקי מכל עמלי. וחוץ מזה הכל הבל, כמו שכתוב, אל תירא כי עשיר איש וכו'. ולצריכים לזכור כל דברי אבותינו ורבותינו זכרונם לברכה, כיפשו אותו בתמימות, שאמרו אין מלווין לו לאדם בשלט פטירתו לא כסף ולא זהב, אלא תורה ומעשים טובים בלבד. אבל עצות אמיתיות להינצל מבלבול ועקמומיות של זה העולם שמעקם ומבלבל הלב בלי שיעור צריכים עתה בדורות הללו לחפש ולבקש מספרי אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה ואצל תלמידיו ואצל תלמידי תלמידיו מלכה דה עלמא אברך יתרון וכולי נתן הנ"ל קס"ז ברוך השם אור ליום ה' וישב תקצה לפרת קטן ברסלב מכתבך קיבלתי עתה ומאליך תבין צערי. אך לא הגדלתי הצער, כי ידעתי מקודם שיהיה כן, ובשביל זה היה דעתי שלא תתחיל ללך לשם בשבת העבר, ולא היית מגיע לביזיון זה. אך גם זו לטובה. וזכור נא בני חביבי את החסד הגדול שעשה עמך השם יתברך, שהשאירך בחיים ושיבך לאתנך, והחליפו סכנת מיתה על עונש הביזיון הזה שמכפר כמיתה ממש. ובוודאי הוא חסד גדול מהשם יתברך. גם אם זוגתך ראוי לך לדבר מה היא רוצה, וכי אפשר שלא תהיה בני חס ושלום, או שלא תישא עלי חס ושלום. והלא ידעה מקודם שאתה בני. ועם מי אפשר שלא יהיו לך איסורים מזה הכל לטובה? כי כבר ידעת שהעולם מלא איסורים. ואשרי מי שנתפס על דברי תורה. כי רוב האנשים סובלים איסורים מנשותיהם הרעות על עסקי חול. וקיוויתי להשם שעל ידי חוזק ליבך באמת, בעזרת השם יתברך, תנצח אותה ותשוב אליך. ויקוים בך גם אויביו ישלימי איתו. ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי עליך איננו, כי אין לנו על מי להישען, כי אם על שבשמיים. ואשר כתבת לי שגם בהבט מדרש דעיר חדש, אומרים שחס ושלום יצייתו אותו כשיצווה להם, זה אין בידם. כי לדעתי בעזרת השם יתברך, אנשי שלומנו חזקים שם. ומחמת זה בעצמו יבינו מעליהם ולא יתחילו בזה כלל, כי ידעו שאין בידם. ולא דיבר השם למחות שם ישראל, ובצער הרחיב לנו, ובוודאי יישאר לכם מקום שתוכלו להתפלל שם בעזרת השם מטבח, כי כבר עזר לנו השם מטבח. וכן יעזור ויושיע לנו מעתה יותר ויותר, והכל יתהפך לטובה גדולה, שנזכה על זה להתעורר משנותינו. כי כל מה שנעשה עמנו עתה, הכל הוא כדי לעוררנו משנותינו. ולשוב אליו ידבח מכל מקום שהוא. והנה, סמוך לשעה זאת, נסכם בדעתי לשלוח האיגרת להרב. ותכף חתמתי אותו וכתבתי עליו. ועתה יקבלו רצוף פה ויראה לשולחו. ואני עשיתי את שלי להציל את נפשי, והשם הטוב יעשה וישלח בלבו שיסתכל על האמת לאמיתו. והשם אלוקים אמת, אשר עד הנה זרונו והעצומים, בו לבד בטחנו. שגם עתה אל יעזבנו ואל אישנו, כי נפלאותיו ומחשבותיו אלינו וכולי. דברי אביך המצפה לישועה נתן מברסלב. קס"ח ברוך השם, אור ליום ב' מקץ חנוכה תקצה לפרת קטן, ברסלב. בני חביבי, כבר שמעת צערנו וצערכם, בוודאי אתם שומעים. אבל גם לספר לכם נפלאות הרחובות שהשם יתברך מרחיב עמנו. ובפרט עמי בימים מהם בתוך הצרה עצמה, אי אפשר לבהו לספר. אפילו מה שאני רואה בעיניי, מלבד הנסתרות. כי בוודאי כוונת השם נטבח לטובה גדולה וישועה נפלאה. והעיקר להקיץ ולעורר את כל העולם לעמוד בבוקר. כמו שאמרו, התגבר כארי לעמוד בבוקר, שיהיו מעוררי השחר. כמו שמבואר אצלי בזה, דרוש נאה ויפה. שעיקר הכוונה ללכים הדרך של הזמרה לאלוקיי בעודי. ובשבת זה דיברנו הרבה מהתורה בצריך אבת שזהו כל עניין חנוכה. והיה שייך הרבה לכל אשר נעשה עמנו עתה. ואיננו מצפות בכל עת לצאת מהצעה לגמרי להרחבה גדולה, ויראו שונאינו ויבושו. ומחמת שמוסר כתב זה נחוץ כאשר אספר לך, אי אפשר להעריך כלל. דברי אביך עשש ושמח מאוד, בפרט בכל יצרה וצוקה אחמנה לצלן, על גודל החסד הנפלא והנורא עד אין סוף ואין תכלית, שעשה השם יתבח עימי ועם כל ישראל לקרבנו לאור קדוש ונורא כזה. ואי אפשר לדבר בזה כי הוא לכל חד כפום מדה משער בלבה. ועתה הוא חנוכה, מי יודע לאן מגיע סוד חנוכה, כאשר נפשי יודעת מאוד בעזרת השם יתבח. לגלות לדרי מעלה וכולי, לדרי מטה וכולי. ואי אפשר עתה להאריך כלל. דברי המצפה לישועת השם בכל עת, נתן מברסלב. עיין בסיפור תלאות המחלוקת אשר יבואה בקונטרס בפני עצמו. קסט ברוך השם אשמור את הבוקר יום ו' ואירע תקצה לפרת קטן קרימצ'וק. בני חביבי וידידי, החייתני בדבריך, אשר הודעתני שתהילה לקהל וחזרו הספרים וחסדו ונפלאותיו ידבח. כי עד עתה היו עיניי קלות לזה. ובתחילת הלילה הזאת באתי לפה מקהילת שרין, עייף ויגע ומצפה ומחכה. אולי אזכה למצוא פה איגרת מאתכם. ובחסדו יתברך קיבלתי מרבי אפרים שיחייה מכתבך הקודם שנכנסתי אל הבית. כי קיבלו אתמול ותכף קריתי אותו. ונפלאתי עליך בני חביבי על אשר לא הודעתני מיד בתחילת האיגרת מהישועה וההצלה הגדולה הזאת. והוכרחתי לקרוא את מכתבך הרבה, לשמוע גודל הצער והביזיונות שלנו. המקום ירחם, ועיניי קלות לבשורה הנדל. עד שזכיתי למצוא בדף השני שמועה טובת הדשן עצם. מה קדלו חסדי ה' מה נשיב לה' כל תגמולוי עלינו? והנה ריבוי הביזיונות שכתבת. אם אמנם צערי גדול מכל זה, אם כל זה הכל הבד. כי הזמן פורח וימינו כצל עובר. ובימים מועטים יעבור הכל וינשכח הכל. ומי שישאר לומדו עומדו להסתופף בצל קדושתו זיכרונו לברכה, ולעסוק בספריו הקדושים, אשרה לו. וליפור חס ושלום, בוודאי יבוש בעצמו ויתחרט מאוד בעלמא דן ובעלמא דעתן. וכבר עברו בזיונות כאלה בדורות הקודמים, כשהאיר הבעל שם זו זיכרונו לברכה אורו הקדוש בעולם. וגם עלינו ועל כל אנשי שלומנו עברו כאלה וכאלה. ואם באיזה אופנים אתה ביזיונות גדולים ביותר, אדרבה, מזה יכולים להבין מעלת הנחשק וכו'. הביטו וראו נפלאות השם, שגם אתה יפלס נתיב לאפו, והמניעה והביזיונות לדחות אותו חס ושלום, באים במשקל למי שנגזר עליו, והכל לפי החשבון. ואם אין אנו יודעים הטעם בפרטיות, בוודאי צדיק השם בכל דרכיו, כי מאוד דמקו מחשבותיו. בכל העולם מלא ניסיונות בכל יום, ובוודאי היה צריך רבי צביק בן רבי אברהם דב להתנסות ולהצטרף בעניין זה שעבר עליו. ובתחילה השכיל עשור מה וכולי, בעת כזאת אשר המשכיל כעת ידום. ואחר כך עיוות יותר משהפריד את עצמו מאיתנו, אשר הוא יודע בעצמו ובלבבו מנקודת האמת. אך מובטחני בו שבעזרת השם יתברך לא יהיה מתנגד. ואם לא אזרחה בכל נסיעותיו אלא לזה, די לפניו. לאנשי שלומנו תפרוס בשלום כל אחד. לדעתי, מאליהם יתחזקו מי של שלומו החמיתי בקודקודו, ויקיימו חבי כמעט רגע עד יעבור זעם, כי בוודאי לא יעזוב אותנו ה' מטבח, ויעשה עמנויות לטובה ויראו שונאינו ואבושו. ישובו המה אלינו ואנחנו לא נשוב עליהם. כי בזה בוודאי יתקיימו דבריו זיכרונו לברכה, שאמר גמרתי ואגמור. והנה מתשארים כתבתי לך איגרת לקהילה קדושה תודשין, ושם הודעתיך ששלחתי מאומן כמה אגרות לברסלב, ואליך בייחוד, ונפלאתי מאוד עד שלא אגיע לאחד מהם, ויש לי צער מזה, אך הישועה שהודעתני עולה על הכל, ולהשם התקווה שהתהפך הכל לטובה. ועל עודותיך כבר הקדמתי בדברי אלה להשיבך כי העולם מלא ניסיונות בכל יום בכמה אופנים. ועל כולם יש לנו יסוד מוסד, יסוד חזק וקיים לנצח, הוא הצדיק, יסוד עולם, יסוד הפשוט וכו'. עליו יש לנו להישען כל אחד ואחד בכל מה שעובר עליו. כי לא באנו לזה העולם לאכול ולשתות ושערי תאוות חס ושלום, ולא בשביל ממון וכבוד המדומה של זה העולם. רק לסבול עמל ויגיע כדי להכיר את בוראינו ויוצרנו יתברך שמו על פי התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. וכפי מה שמדריכים אותנו הצדיקים האמיתיים שבכל דור ודור. כי בהכרח לסבול מהירות בכל פעם. ואחר כך השם יתברך חוזר בחסדו כאשר היינו כמה פעמים. וכמו שכתוב הנה לשלום מר לי מר, כמו שנתבהר בספריו הקדושים. וכפי הנראה אתה אינך צריך לשלוח עוד איגרת לפה, כי רחוק שאתמהמה כל כך. אך תיזהר לשלוח מעתה בכל דואר איגרת אליי לקהילה קדושה אומן, ותודייני הכל בהר היטב כל אשר נעשה שם, למען נדע איך להתנהג. כדי שכאשר אבוא לאומן אם ירצה השם בקרוב, אמצא שם מכתביך ויחיו אותי, בעזרת השם ידבח. וכפי הנראה אהיה באום אני מרצה השם בעוד שניים או שלושה שבועות מהיום, והשם מטבח ינחני בדרך אמת ברצונו הטוב, כי אני סומך עליו בכל תנועותיי. ולעת עתה החייתי הרבה בכל מקום בואי את כל אנשי שלומנו. וגם פה קיבלו אותי באהבה רבה ובתשוקה גדולה, ויצאו לקראתי בשמחה הכל יותר מוקדם. כי מעולם לא קיבלו אותי באהבה ובשמחה כל כך כמו אתה. אבל איסורים שהיו לי עדנה מהנסייה עד בעצמה אי אפשר לספר. כי הדרך פה מקולקל מאוד, והסוסים חלשים כמעט קשה על כוח הסבל, עינוי הדרך לאיש בא בימים כמוני. ואף על גם בזה היו כמה הרחבות בלי שיעור. מי יתן וזקני השם אטבח שיספר לכם הכל, למען תבינו מזה נפלאות השגחתו אטבח. ברכו אטבח מחדש בטובו בחולם תמיד מעשה בראשית. ומצמצם, ומצמצם את עצמו מאין סוף עד אין תכלית בכל מעשה, דיבור ומחשבה של כל אדם, כפי המקום והזמן, ומרמז לו רמזים וכו'. אהה, מה אנו שותקים שכך שמענו. על כל דיבור ודיבור צריך כל אחד לומר אלף פעמים, אלמלא להתנה לעלמה וכו'. ואלו הספרים הם קוראים ומבזים, אוי להם ואוי לנפשותם. בעל הרחמים ישיבם אל האמת, ואותנו ישיב לקיים באמת את דבריו הקדושים הנאמרים באמת. וזה נעשה בכלליות ובפרטיות, בכל אדם בכל זמן, ובפרטי פרטיות בכל יום ובכל עת. מה אומר לכם? בנייך אביבי וכל עד ששלומנו הנאמנים. שימו לבבכם היטב, מה נעשה עם האדם בעולם העובר כצר פורח הזה? אשר יודעים שהעולם הבל הבלים, הכל הבל. ואם אינם זוכים להיטיב מעשיהם, וגם מקלקלים כמו שמקלקלים, כל אחד ואחד, באבל נידף הזה, כאשר הם יודעים בעצמם, השם יתברך יסלח להם וישיבם אל האמת. עוד מתגברים עליהם לחלוק על נקודת האמת אשר זכה לצאת מאבלי העולם הזה לגמרי. אשר אינו רוצה להניח שום הבל בעולם הזה. אשרנו! מה טוב חלקנו אשר נפשנו כציפור נמלטה מזה. ברי חחמנה דפלטלן מעדה. כן יוסיף למלט נפשנו גם מכל אבלי העולם הזה, ולעסוק בתורה ותפילה ומעשים טובים כל ימי חיינו לעולם, אמן. והנה כפי הנראה לא אתמהמה פה הרבה, ומה שנעשה פה אין יודע לכתוב לך אתה, כי זה שבטי הבית מעט כנ"ל. גם זמן תפילת שחרית הגיע. יומם יצווה השם חסדו, ויזכנו להתפלל בכוונה גדולה להכיר חידוש מעשה בראשית שביום הזה, ולקיים להגיד בבוקר חסדיך וכו'. דברי אבייכם המצפה לראותכם בקרוב בעזרת השם יתברך נתן מברסלב ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה ק"י ברוך השם, אור ליום ה' בשלח תקצה לפרת קטן קרקוב שלום לכבוד אהובי בני וכולי מורנו הרב יצחק נירו יאיר כבר כתבתי לך שבאתי לקרימצ'וק אור ליום ו' פרשת וערה ומצאתי מכתביך שכבר הוחזרו הספרים הקדושים תהילה לכלא, והחיית את נפשי מאוד. ובאותו יום ו' הנעל שלחתי לכאן מכתבי, ונתעכבתי שם בקרימנצ'וק עד היום שעבר, ולא הגיעה לי שום איגרת לא מברסלב ולא מאומן, ואין יודע מה לחשוב. אך בעת צרה כזאת המקום ירחם, ובוודאי צריכים גם צער הזה. אבל זאת נחמתי באוני מה שחסדי ה' בנפלאותיו העצומים הוציאו הספרים מידם. מה אשיב לה' וכו'? אשר חלקו של רבי שמואל ויינברג שזכה שיוגמר פדיון שבויים כזה על ידו. אשרי הם כל העוסקים בזה, וכל אשר הוציא ממון על פדיון נפשות והתורה הקדושה. אוי להם ואוי לנפשם של המוסרים בעלילות שקר, אשר מרדו ופשעו בכבוד ה' יתברך וכבוד התורה הקדושה. וכבוד הבעל שם טוב זיכרונו לברכה ותלמידיו הקדושים. ובכבוד אדוננו מורנו ורבנו זיכרונו לברכה, אשר כל ספריו הקדושים תפסו על ידי מסירתם. ישלם השם לעושי לא רע כרעתם, ובחסדו הגדול להיחם על עניים ואביונים נרדפים כמונו. וישיינו מהרה למען שמו הגדול והקדוש שנקרא עלינו. כי שמו הגדול נמצא בשם הצדיק האמת, כמובא בתורה בראשית, לעיני כל ישראל. שדיברנו בה בשבת חנוכה העבר, ופה גמרנו אותה קצת, והנה בעוצם טרדתי היום כבר הייתי מוכן לנסוע. סיבב השם מטבח שבאחריו שנסעתי עם רבי אפרים נורא יאיר, אצל בית הדואר, ונכנס רבי אפרים לשם, ומצא שני מכתבים מאיתך, אחד הנכתב ביום א' בו, ואחד הנכתב ביום ה' בו. ונבהלתי מאוד מעוצם חסדו. ונסעתי במהירות לבית רבי יפרים וקראתי המכתבים שתי פעמים היטב. ומאליך תבין מה שנעשה אצלי על ידי מכתביו, צער ונחת, בכי ושירות. אפס קצהו תבין ולא כולו. והייתי אז טרוד מאוד לעבור הנפיר, לבוא לפה על עינת לילה. ועתה באתי לפה קרקוב כמו שתיים או שלוש שעות בלילה. ואני כותב מיד מכתבי זה בעוצם טרדתי ובלבול דעתי מכמה עניינים ובפרט ממכתביו. גם אנשים באים לפה לקבל פניי ואף על פי כן דחיתי הכל לזרז עצמי להשיבך מה שיזמין השם מטבח תחת קולמוסי. והנה אחיית את נפשי מאוד מאוד במכתבך אף על פי כן שהודעת לי כמה גדול עדיין המחלוקת השם מטבח ירחם. אף על פי כן אני מקווה להשם שהכל יתהפך לטובה. ובפרט שאנו רואים עוצם נפלאות חסדיו בתוך הצהרה רחמנה ליצלן. כי עדיין השם עמנו ואצלנו וקרוב אלינו כאשר כתבת כמה צמיחת קרן ישועה מאנשי אומן ובזה אנו רואים מה גדלו מעשי השם מאוד עמקו מחשבותיו. וכמה גדול כוחו של זקן דקדושה עשה בה ועדיין כוחו עמנו. וגם את זקנה ושיבה לעזבנו עד וכולי. והנה לחזק אתכם תהילה לקהל, כבר כתבת לי שאתם חזקים והאמת קרוי לכם. ומאוד החיית את נפשי בזה שכתבת לי שאתה מחייה עצמך בהשיחות ששמעת מכבר, כי לדעתי כבר הקדים השם יתברך לכולנו רפואה למכה, על ידי ריבוי השיחות הקדושות שדיברתי עמכם זה כמה שנים עד היום. וכל התורות והמעשיות הקדושות והתפילות הקדושות שזיכה לנו השם יתברך בכולם, יש לכם די ודי להחיות נפשכם גם בעת צרה הזאת. עד אשר אתם צריכים עתה לרקד בכל יום על גודל ישועתו ונפלאותיו העצומים שניצלנו מלהיות מתנגדים חס ושלום על נקודת האמת כזה וכו'. מה נאמר ומה לדבר במה נקדם השם כעל כל אשר גמלנו? ולעת עתה יש לי איסורים ממה שאין לי עדיין שום אגרת מברסלב וגם הכרטיס לא לי. והנה דעתי אינה צלולה כלל. עתה חזקו וימצאו כי השם עמכם, כי יש זכה לפעולתכם ויש תקווה גדולה לאחריתנו. ואם תשימו לבבכם לתורה קדושה אחת מספריו הקדושים, תוכלו לנחם עצמכם על כל הצרות העוברות עלינו, ולהשם הישועה שיציל אותנו מהם בזכותו הגדול. ויש להרבה לדבר, אך אין הפנאי מסכים כלל. דברי אביך מצפה לראותכם מהרה בחיים ושלום ושמחה, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי ברסלב עומדים בעזרתנו, יהי השם עמהם וישלם פעולם ומשכורתם כפולה. ויזכו לכל טוב בזה ובבעל הנצח, אמן. והנה בכל ענייני איסורים ובלבולים שעברו עלי ועלינו בכלל ובפרט, וביותר בעניין עוצם הצרות והפחדים הגדולים, שעברו באלה הימים מנאחר ראש השנה עד היום, מגודל התעוררות המחלוקת והשונאים וכו', בכל זה אני מחיה עצמי רק במה שאמר הוא זיכרונו לברכה, על פסוק צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, השם לא יעזבנו בידו. עיין שם מה שכתב, אבל למרבים במכסה עד שאין יכול לאנשים חס ושלום, השם לא יעזבנו בידו. וזה אנו רואים עתה בעינינו וצריכים להאמין, שהמחלוקת היא בוודאי לטובה גדולה לכל אחד ואחד. אבל מה שרוצים להתגבר, לעקור את עצמם לגמרי, זה לא תעלה בידם. ובוודאי מי שירצה באמת להיות איש כשר, כאשר הוראנו אדוננו מורנו ורבנו זיכרונו לברכה, ללכת בתמימות ובפשיטות על פי התורה אשר ציווה משה רבנו עליו השלום, וכמו שמסרו לנו רבותינו זיכרונם לברכה, בוודאי לא יוכל למנוע אותו שום מניעה שבעולם. כי כבר הכלל מונח שאין לשום אדם מניעה שלא יוכל לשוברה. ואם תצטרך להתפלל ביחידות, הלו גם הרבה מהיריים שבימים הקודמים התפעלו ביחידות, ולא רצו להתפלל בציבור שלא התבלבלו. וכבר כתבתי לכם לקיים, חווי כמעט רגע עד יעבור זעם. ונכון ליבבם, <coughs> בטוח יהיה, שבעוד איזה זמן תוכלו להתפלל באיזה בית המדרש שתרצו. וכל הצדיקים וכל הכשרים הנלווים עליהם, בהכרח שיעבור עליהם כהנה וכהנה, כי תחילתם איסורים וסופן שלווה. ואין פנאי להעריך יותר נתן הנ"ל.